Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim dosada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Gost urednik Boris Šuran. Dobra vam večer, poštovani slušatelji. U još jednoj emisiji Drugi put, vjerujemo da ste i večeras s nama. I dalje je gost emisije Drugi put, neuropsihijatar dr. Petar Vasiljević iz Pule i Erol Čur, naš također već uredno surednik. Ono što smo čuli u prethodnoj emisiji, da se malo samo podsjetimo na to, priča o tome kako živimo u ovom svijetu, što je to i koje je to koji nas čini neslobodnima i na koji način mi gledamo na ovaj svijet Ako nismo sa sobom malo raščistili Došli do svog konkretnog znanja Koje nosimo u sebi A koje nije izvan nas Večeras, Boris Što bi moglo biti posebno zanimljivo Našim slušateljima Sama si rekla Govorili smo o toj lažnoj stvarnosti U kojoj živimo Prošli put smo govorili o toj stvarnosti Koja nam se producira I u kojoj nas uvjeravaju da jeste stvarnost a ona u stvari predstavlja jednu veliku laž koja nas drži porobljenim. U ovoj misli ćemo progovoriti o nekim mogućim rješenjima. Ja samo želim naglasiti da se u povijesti ljudskoj u više navrata događalo da su ljudi i veliki ljudi progovarali o tim problemima neinformiranih građana, o tim tajnim društvima i oni su kao Kennedy, na primjer, loše završili. Međutim, današnje je vrijeme, vrijeme interneta, brzi promjena informacija i ovo što se događa, događa se velikom brzinom i sve više ljudi se uključuju te informacije. Ti se sjetiti, mi smo razgovarali o problemu zagrijavanja Lekad. kojim smo mi govorili. Pazite, uh -huh. to smo mi govorili prije dvije, tri, četiri tjedna, a sad već imamo znanstvena dokaze i pokazatelje koji kažu da tamo nešto nije u redu u, te, u znanstvenim tezama koje su tvrdile da je to put zagrijavanja. Na teza je pala. Teza je pala, ali hoću reći... Kina i Indija su, su se usprotivili od... kopenhaškom Tako. sporazumu, tvrdeći da je priča o tome kako se ledenjaci na Himalaji otapaju, zapravo temeljena na krivoj činjenici. Evo, I sad, gledaj, mi smo to, znači, prije tri tjedna je neko mogao reći šta ovi pričaju u emisiji drugi put, izmišljaju, to nije znanstveno. Međutim, dva tjedna, tri tjedna su prošla i sad ispada da je pod navodnicima ovo što smo mi pričali znanstveno, a ona znanost je upitna, više nije znanost. To je nešto slično kao i sa Galileom. Galilea su oni koji su bili znanstvenici Spalili, e, spalili. Nakon toga se dogodilo da su spalili čovjeka koji je govorio znanstveno Prema tome nikada vjerovati da je istina apsolutna Bila ona znanstvena, bila religijska, bilo kakva Uvijek ih propitivati, uvijek postavljati nova pitanja Vraćam se na budu, rekao je nemojte mi vjerovati Provjeravajte što kažem Nešto od toga kaže i dr. Vasiljević Dakle, povezivanje istoka i zapada ta teza o kojoj ćete u emisiji slušati detaljnije je meni zapravo centralna u promišljanju ove mislije drugog puta, znači snimiti stanje u kojem jesmo procijeniti gdje živimo u kakvoj istini živimo i povezati sa starim istinama jer ćemo uskoro u narednim emisijama, vjerujem i sa doktorom Vasiljevićem, proanalizirati i taoizam i zen budizam i mnoge nove teorije od kvantne fizike i tu pokušati nalaziti paralele. Nova znanost se sve više približava starim velikim istinama. Poslušajte razgovor. Drugi put. Erol je rekao, ti si Peter rekao da misao stvara svijet. To su jako dobro nažalost shvatili i ljudi u crnom. Oni koji manipuliraju stvarnošću. Je. Jer oni nama ugrađuju misli Ugrađuju nam krizu, to je u par nam, ugrađuju nam strah, ugrađuju nam nepovjerenje i mi se sve slabije, sve manji, sve manji osjećamo, sve nemoćniji, sve izgubljeniji. I oni na taj način najkvalitetnije manipuliraju svijetom. A još dodatni element cijele priče je u tome da istovremeno mi mislimo da smo slobodni. Da, znači, da, to je, misle, najveća... to je još najgore to je gore nego kad si rob pravi, onda znaš da si rob, onda ti je sve jasno, ti si rob. Ali omor robstvo u kojem mi živimo bazira se na osjećaju da smo slobodni, I živimo u, biti, u i živimo u demokraciji, da, kada, demokracije a demokracije nema ni ni ni ni u, u slobodu. Zadnji put smo citirali Gete, a koji je rekao o poraznoj situaciji, najgorem robstvu ljudi koji vjeruju Poznaju istin da su slobodni Znači Tako to je, je najgori element robstva Najgora stvar u cijeloj priče je to Da mi postajemo mm. svaki za sebe Sam svoj zatvorski čuvar Ja sam pre par noći Imao jedan san ja, Mislim da je jako značajan Stajio sam pored jednog kaveza U njemu je bila zmija Velika zmija A ja sam prvi put osjetio Da je ta zmija dobra Da sam to ja I da, da je ta zmija nažalost u kavezu tako da je čak i san pokazao čovječe, ti si negdje u jako nezgodnoj situaciji, ali si sam sebi zamijesio tu situaciju. I druge strane, htio bih još dodati, izlaz iz ovoga svega je biti e, jedan jedini. A to je sve ovo što nam se događa i to je Ajk. Zato kažem da je Ajk je stvarno Buda našeg doba, ovo što nam se događa, to je nastojanje, da kažemo, svemira, da nas natira, da se probudimo, odnosno da proširimo svijest. Kako bi David Ajke rekao, istina će nas osloboditi. Tako je. U tome je stvar, zato što smo mi sami sebi zapravo natovarili ego, to je opet, o tome bi se moglo pričati dosta, jel'i? pojava ega, zašto, kako i tako dalje. I sad, kako smo se sami, što bi Jung rekao, kako smo sami sebi napravili bolest, tako ćemo sami sebi izlječiti. Prema tome je cijela priča, ali kažem, mi na neki način trebamo biti zahvalni svemu ovome što se događa, zato što je to nastojanje zapravo svemira da se mi obudimo, da proširimo svijest, da dođemo do ono što je govorio nekad davno Richard Bach, ja mislim ovako, da dođemo do kozmičke svijesti. Da... Ili ćemo ići lakšim putem da postojemo svjesni recimo, ovim informacijama, ja, moj prijatelj radi jako dobro, praktično, ove stvari, Dragan Sekulić, ili ćemo na taj način se proširiti svijest, ili ćemo mukom mukom, mukom, krizom siromaštvom, bolestima kao i što, sada i što sad imamo tu to je, to je onaj Katarza. izazov koji nas tjera da se prosvjetlimo probudimo kako volite reći nisu tako bitne a? u emisiji drugog puta imamo slogan, odnosno na uvodu spominjemo 2012. godinu petar je rekao da se danas otvaraju novi horizonti da ljudi tektonski Reku se tektonske Tektonski, promjene, znači bitne promjene u razmišljenju. Tektonske promjene u, promjene u kolektivnom I to je, ono što je, to je ono što je veliko, jer ako se sjećamo u jednoj od naših emisija spominjali smo i John Fidgerala Kennedy, američkog predsjednika, mm -hmm. koji je u jednom trenutku pozvao američki narod da mu pomogne u čemu? U otvaranju istina. U, u, u, u pogledu na istine. On je rekao da ovim svijetom manipuliraju i upravljaju tajna društva koja stvaraju lažnu sliku svijeta, to ja dodajem on nije nije da eksplicirao, ali zapravo u tome je cijela stvar. Kroz nametanje misli, kroz nametanje lažnih predodžbi kontroliraju i upravljaju cijelim svijetom. Istina, on je tada bio ubijen. To nije prošlo godinu ili dvije dana. Kennedy je ubijen. Ne. Nećemo spekulirati da li je to ili nešto drugo bio razlog, ali vrlo lako možemo i to spekulirati. No, tome se može isto jako puno, puno razgovarati. Toga Međutim, danas je situacija da kao što mi danas u ovoj emisiji razgovaramo i o tajnim društvima, i o lažnim slikama, i o manipulaciji, pored nas i još tisuće i tisuće ljudi na ovaj i sličan način razgovaraju i promišljaju stvarnost. Da, I to je velika stvar i to je ta 2012. koja se događa. I s druge strane, mi možemo napraviti samo dvije stvari. Odbiti suradnju sa ovima, ja bih bi nazvao hipergangsterima. I druga stvar je osvijestit se što dublje se osvijestiti. Zato postoje, kažem, ja sam naveo ovoga pravog revolucionara u Tarotu, to je, uh, moram naglasiti, to je bio čovjek koji je završio Kolumbija sveučilište, koji je bio profesor političke ekonomije na Kolumbija sveučilištu u Sjedinjenim državama, posle u Kajeru. I on je opet doživio, dobio je hepatitis, onda je otišao godinu dana u budistički samostanu Nepal Tamo je izliječio svoj hepatitis i krenuo putem tarota. I napravio je, doveo tarot, ovo što mi vidimo cirkus ovaj na televiziji, Aha. ne znam ovo smiješno, on je doveo tarot na tu razinu da se danas velike kompanije u Sjedinim državama koriste tarot za donošenje veliki poslovnih odluka koje povlače zasobom velike novce ali time što je zapravo on uz pomoć tarota uspio da aktivira intuiciju. I kaže, danas su promjene i u poslovnom svijetu tako brze da više neke statističke analize to, to pomažu. Je, ma, ma, to je toliko sporo da više uopće, dok, dok dođe analiza, kažu prošlo vo. Drugi put. Koliko je misao važna, isto možete svakodnevno provjeriti na stranicama Alin McTaggart, koja redovito je, je, je. nakon što je napisala knjigu. Da, da. Nakon što je napisala knjigu, ona nije stala, ona je stavila dalje da, da. i eksperimenti se redovito nastavljaju. I sada 30. siječnja je eksperiment koji oni, ona službeno naziva pretvaranje vode u vino, u uh -huh. biti radi se o tome da se kolektivna sjest uh -huh. sa svim onima koji će eksperimentirati 30. siječnja u šest sati po europskom vremenu. Menu, mm -hmm. probati i promijeniti pH vode, koji je mm -hmm. neutralan da bude više da, da. kiselkasti. <laughs> da, da, to je sjajno, da. I onda još jednu stvar da naglasim posebno, kad govorimo o proširenju svijesti, ja ne govorim o ovoj površinskoj svijesti kad se mi izjutra probudimo do, i koja je, s kojim smo mi dok ne odujem uveče na spavanje. Ja govorim o proširenju svijesti. A to znači o osvještavanju nesvjesnog A tu ne možemo e, Ovim nejakim dobro namjernim pričama A naši psiholozi uglavnom nama pričaju Sa razine ove budne dnevne svijesti S tim možemo jako malo postići Međutim, postoje, evo kažem, ovaj čovjek je sataratom napravio revoluciju A s druge strane i trebamo spomenuti samo jednu ogromnu stvar A to je kineski yijing Kineski Yi Jing je tako jedna Izvanredna stvar Zapravo za dijalog sa samim sobom Da je to zaista Prošivivanje svijesti. Ja mogu reći iz iskustva S njim bavim 30 godina Kad mi je bilo naj Kad nisam znao zaista Izlaz. i, Izlaza Neki? I da li jedno Hana, ili drugo On je bio Apsolutni putokas, putokas, putokas Totalni mm. Sa Tarutom je prodro prije relativno kraćeg vremena. Međutim, o, Yi Jingu pišu knjige na zapadu vrlo vrlo kompetentni ljudi, a ima jedan, jedno sveučilište u Kini, ja ne znam kako se zove, koje je cijelo vrijeme proučavalo Yi Jing, a Yi Jing je za njih kineska biblija, je to puno koristnija. I sad su ove nove, ove sadašnje kineske vlasti su im službeno dozvolile da smiju proučavati Jeđing, inače je Jeđing u Kini bio za vremena uce tunga zabranjen, ali se on s njim koristio, ali je drugom, koliko je to efikasno, jel, tako da i o jeđingu bi trebali, to bi oni mogli dosti emisije. Rekli, rekli smo upravo našim slušateljima da je ovo samo pregled i leteza e, zato sam ono jabacio ja o čemu ćemo govoriti. Pet, par rečenica, e, ja bih želi opet u jednom trenutku se malo zaustaviti i Rezimirati. E, naši slušatelji su primijetili da sad govorimo o doktorima, o znanosti, onome što je najaktualnije u znanosti, a istovremeno spominjemo i džing, spominjemo kinu, spominjemo tradiciju, budizam i sl. Mm -hmm. e, ova 2012. pod navodnicima, mm -hmm. to je vrijeme spoja dvije filozofije, dva pristupa. I ja ću vam pročitati rečenicu iz... Knjige tao fizike. Znači, tao da, kao istočna da, da, da. filozofija, fizika kao racionalizam zapada. Fritog Capra je doktor. Ja, ja, fizičar, on je fizičar, poznati. jedan od poznatih fizičara koji je upravo na ovakvom putu povezivanja mistike istoka sa fizikom. I u knjizi tao fizike on govori ovako. Kaže ja vam u ovoj knjizi ću vam govoriti o fizici. I to ćete kroz čitanje ove knjige polako prepoznavati i razumjeti što je fizika. Međutim, govorit ću vam i o mistici, a mistiku, nažalost, kroz ovo moje pričanje nećete moći doživjeti, jedan je drugačiji put u uvida u sebe i dubljeg poznavanja sebe i univerzuma. E sad, ja bi samo, ako upadnem, meni se reč mistika uopće ne dopad. To uvijek ispada nešto, čiri ba, čiri bu, nešto nešto što običan čovjek ne može shvatiti. Ja bih rekao da, smo mi, da mi živimo u vremenu, a to recimo da je 2012. Možda, recimo neka prekretnica. Zapad se posvetio, okrenuo je svoju energiju pažnje, a pažnja je energija. Okrenuo je prema van i stvorio je materijalno bogatstvo. Točno. Istok je okrenuo svoju energi, energiju pažnje prema unutra i stvorio je neobično važno i e, značajno duhovno bogatstvo. Jedno od tih bogatstava je recimo, budizam, daoizam, pa i džingi, jedan od najvažnijih. Onda u hinduizam, onda Indija je dala čitav niz Mudraca, jeli, koji su, mi mislimo sve, on sjedi tamo u onoj špilji, šta od njega koristi. Međutim, ti mudraci mogu biti čovečanstvu puno korisnije od ovi koji trče, koje recimo bandići idemo delati. Indija je spoj introverzije i ekstroverzije, zapadne ekstroverzije, istočne introverzije, u jedan, e, kako bi rekao, cjelovitu svijest i ponovo povezivanje tako, čovjeka u tako. jedinstvenu ličnost. Tak, ja bih ovdje opet spomenuo i prihvatio ovu primjedbu i sugeriram ja ću osobno prihvatiti da u razgovorima mistiku više ne upotrebljavamo nego no, ne, pojav možemo pojavu duhovnosti. Li, ali... Ne, za, zašto? Zato jer onda to stvara neku odbojnost, Tako a je. mistika je riječ koja je izgovorena na zapadu kad se govorilo o nečem što se nije razumjelo možda je, na istoku. Prema tome možemo prije govoriti o unutarnjim uvidima, o duhovnosti i o spiritualnosti kada govorimo o toj Možemo govoriti o unutarnjoj pravoj znanosti. Drugi put. Ja sam svojebo čitao jednog indijskog duhovnog čovjeka vive Kananda, vive Kananda oh, koji je rekao da će, da nema smisla da indici žive tako loše materijalno u takvoj bijedi. Kao što nema smisla da zapad živi u takvoj duhovnoj bijedi, bijedi i da će da. pravi trenutak za povijest nastati kada se bude integrirala produktivnost i tehnologija zapada sa istočnjačkom, indijskom, kineskom duhovnošću Gdje će onda čovjek postići svoju to cilinu To je, mi imamo potpuno pravo Apsolutno Mi već spominjali smo i medicinu Na ovim, ovim mm -hmm. emisima da, na ovim da. Valovima. I zapadna medicina Je počela tražiti put Ka istočnoj yes. Jer šta se dešava Zapadna medicina liječi tijelo Znači, Često puta loše A zaboravlja ono bitno znači, ono U čovjeku Absolute što je to, znači, Što pomaže i ozdravljenju i semu da. Sada zapadna medicina gleda samo kao brži put ozdravljenja Ali vjerujem da kao što ste rekli Da ćemo se naći negdje na pola puta I da će postati suradnja između Zapada i Istoka I da ćemo to je, ka nekom novo društvu kratiti To je zapravo nužnost Ili doći do toga ili propasti Eran je spomenuo medicinu i mene veseli jer u praktičnim primjerima se događa ono što smo prije napomenuli, a to je to integriranje, povezivanje istoka i zapada. Mi ćete već um, i u našem okruženju srestri lječnike koji su alopatski, odnosno educirani zapadno, a koji već prihvaćaju i počinju razmišljati upravo na ovom što je rekao Ne počinju, već su dobro. I, i i mnogi, koje mnogi su... već počinju prakticirati to. Bilo da. da se radi o homopatiji, bilo da se radi o aivrovedi ili sličnim pristupima. Mnogi koji to još nisu usvojili, ali imaju tu sliku. Da, da. da, da. Ali e, ima jedna osnovna stvar, ja mislim, kod, kod e, bolesti, a to je da se bolesti zapravo koliko god one bile bolne, strašne i sve ovo što vidimo, one su zapravo opet izazov koji nam kaže da nešto sa našim životom nije u redu. I, i, i bolesti bi mogli na neki način, ako uopće se čovjek usudi davati neke definicije, bolesti bi bile zapravo prekid, Cirkulacije energije Ono što je davno Wilhelm Reich do, do, do čega je došao A što na neki svoj osobeni način Nastavlja ovdje Dragan Sekulić To je da je e, Kada kroz nas Energija cirkulira Kako treba Bolesti nema I, I svaka bolest je zapravo Signal koji kaže Energija ti ne cirkulira život ti nije onakav kakav bi trebao biti, lupi se malo po glavi i razmisli šta je to loše s tobom. Međutim, znači, to nikome ne pada napamet. Znači, bolest bi bila samo posljedica nečega što se je, desilo. Absolutno. Mi bi trebali ući u sebe i vidjeti koji tako je glavni je, uzrok tome što je, nam je nastalo. Je. Ali, ali kod nas je nažalost ovi koji odlučuju i koji su nam recimo, evo, bilo je očito da je sa tom svinskom gripom to bila sprdačina farca, ali se oni na toj farci zaradili, farmaceutsko industrije zaradila 20 milijardi dolara. I sada, evo, ipak se izgleda neke žaruljecu balile i u Hrvatskoj na svu sreću, a i u drugim, recimo, zapadnim zemljama Francuska, koje su odbile. pa Engleska je najviše tih vakcina Odbila. Na stranu što, u svako, što je svaka igla za vakcinu sada imala svoj broj i na stranu što je na vrhu igle bio čip. A sa tim čipom je totalna kontrola, a s tim čipom dolazi i kazna ako se čovjek ne ponaša onako kako ovi takozvane gazde ili hipergangsteri E, ako im se to ne sjeća. Petar je, je to rekao činjenično, ja imam, ja ne znam to, nisam. Ma evo ima na internetu nadete. E, međutim, ono što, ono što nije danas sigurno je za sutra već su nam spremili. Ako to se nije Nexus, danas dogodi. A posljednji broj Nexusa imate na prvoj strani imate Jesmišta ja u doktoru Hameru. Mm -hmm. Doktor mm. Hamer. Čip na vrhu igle vezano za medicinu možda još jednu malu digresiju pa da se vratimo i polako završavamo emisiju jer olijer sad malo prije rekao šta mi uh -huh. radimo, ne rješavamo uzroke, nego Tako, oblažujemo to, to... situaciju. Prije dan, dva bio sam kod svoje lječnice kod stomatologa i problem sa zubnom desni, hladi i sad ona mi predloži jedan, jednu pastu za zube ja pitam, da li ta pasta za zube, koja je kao, dobra, da, li ona, ne, da li ona rješava moj problem sa desni ili samo rješava bol? Ona kaže, ne, to, vam sam, to ništa ne rješava, kaže, to samo rješava bol. Ja sam rekao, pa ne želim, ja želim imati tu bol da vidim kako je ja mogu zaista rješiti, jer ta bol mi zapravo pokazuje ovo što kaže Petar, da nešto nije u redu sa mnom. A puno drugih načina Prirodnih, normalnih Od prehrane, kvalitetnog načina mm -hmm. života Rješavanja stresa To su načini za rješavanje Uzroka koji, ja, ja. Bola. A ne, uzmi pasticu Koja će ti riješiti i neće te boljeti. Ja onda još kad ta pasta ima flor Onda, imamo... onda, smo onda još je odlična naravno. kombinacija Onda je dobra priča da. Onda će i Boris biti malo mirniji Kad uzme tu pastu, flor će ga malo smiriti flor, flor, e, vi koji To je znate, bio nekad Otrav za štakore, kažu a onda se polako pretvori u nešto što svi mi konzumiramo e, tako, i zato smo lakše kontrolabilni možemo i lakše tako, s nama tako. raditi. Drugi tu kad smo spomenuli Flor, govorilo se da je Lenin stavljao svojim e, rusima u vodovode Flor da bi bili poslušni i bolje provodili Oktobarsku revoluciju. Tak, tak, a o, oktobarskoj revoluciji opet Evo, ove naše razgovori uvodni koje smo imali o onom što ćemo sa Petrom za, zašto ćemo koristiti i eksploatirati Petrovo znanje u narednim emisijama, polako privodimo kraju. Petre, za završetak ovih naših uvodnih ne. razgovora, što bi možda još mogli reći o Davidu Ajku, rekli smo o tome kako se on pojavio, rekli smo koja je njegova vrijednost. Možda da nabrojiš samo neke segmente o kojima je on govorio, ne ulazići u detaljni eksplikacije pa ćemo onda u nekim narednim emisijama ulaziti. Prvo, Prvo ja sam svoje vremeno čitao o, ono poznato kremansko proračanstvo i u sam našao da će se na zapadu pojaviti jedan čovek plave kose koji će spasti svijetu. To je meni ovako zvučalo... Zgodno, ali čudno. Ali? Na, čudno. A Više čudno nego zgodno. <laughs> ja. Kao i svako proročanstvo. <laughs> e, a sad kad sam vidio pa nisu ovi baš bili uh -huh. bezveznjaci, blago rečeno je. Ja to je jedno. A drugo, David Dike je zapravo jedna enciklopedija istine, da tako kažemo, zato što je on eh, zahvaljujući, ja sam siguran zahvaljujući sa, ova dva, sa svoje dvije duboke promjene, jeli, pa ih mi nazvali kako volite, buđenja, prosvjetljenja, kako volimo, on je došao do tog univerzalnog znanja i on je zahvatio svojim knjigama zapravo sve segmente života od najbanalnijih e, financijskih problema do najviših duhovnih problema. I on je e, sve to zaogrno onom, onom jednom osnovnom porukom, a to da je e, ljubav će nas osloboditi. I on je čak ima jedno poglavlje u jednoj svojoj knjizi za jednog Kissingera, da ne trošimo na njega riječi, rekao je, volim vas gospodine Kissinger. To zvuči prvi mah kao... kao Ironija, međutim, nije to ironija. To je e, sve što postoji na ovome svijetu ima neku svrhu i svi ti što nam prave ove stvari, koje evo recimo sad sam čuo juče odnosno na internetu Hugo Chavez kaže da je po, ovaj potresna hejtima, da je posljedica ispitivanja novog oružja koje su izvršile Sjedinje države, i da je to. I onda je interesantno sa svim tim istoklimatskim Promjena, promjenama, da baš pogađaju najveću sirotinju. New Orleans je selektivno potamanio i uništio sirotinju, a on je bogataške četvrti su ostale potpuno netaknute, a jedan dan prije New Orleansa, prije Katrine, i iznad New Orleansa je bio jedan teški oblak koji nije imao veze nikakve sa pravim oblačima. Ja? Između ostalog, onda jedan čovjek je bio zronio Tamo u rijeku izvuko neke ostatke bombe, a on to znači da su ove brane namjerno srušili. I onda mu je došao jedan iz te tajne službe, FEMA ili kako se zove, i rekao me, slušaj, ovo me ne smiješa, ko će dostane živ, ni, ni a... Ja, prema tome, stamo čom mi ćemo još čuti, vidjeti, sva sreća postoji. Internet, nešto može, nešto ne mora biti istina. Tako ali je, U svakom slučaju je. pretvara nas u ljude koji su prijemčivi za nove istine i za drugačije putove. da razmišljamo sami, da, stvaramo svo, da povezujemo i da stvaramo svoj mozaik za koji osjećamo, ne kažem mislim nego osjećamo da je istinu. Drugi tukaj. Dr. Vasiljević je jako zahvalan sugovornik, puno toga zna. On je na neki način u emisiji Na rubu znanosti ukazao na vrijednost, odnosno na osobu Devida Ajka. Rekao de je, tog čovjeka treba dovesti u emisiju, s njim treba razgovarati. Taj čovjek je onaj koji nam otvara naše duše, naš um za neke nove stvari. Također je rekao da se moramo puno više povezati baš u tom smislu istoga i zapada, duhovnosti i onog tehnološkog što se na zapadu stvara. Što nakon emisije tebi ostaje kao zaključak? Ono što bih želio naglasiti je da smo mi u ovoj emisiji zapravo pokušali dati jedan globalni presjek onoga o čemu ćemo govoriti. Naime, da smo odmah počeli pričati o kvantnoj teoriji, ljudi bi rekli što s time ili da smo počeli pričati o zen-budizmu, rekli bi što s time želimo u nekoliko, možda čak i još u kojoj od ovih narednih emisija, dati jednu globalnu sliku onoga o čemu ćemo u budućnosti razgovarati. Što sve Što sve, znači sve elemente samo dodirnuti i da naglasimo što je misao i da naglasimo što je pojam Boga, kako ga se može shvaćati, što je duhovnost, što je kvantna fizika, što je zem budizam, udaljiti se od cijele slike, pogledati je u cijelini, a onda kada naši slušatelji budu imali osjećaj o čemu razgovaramo, pojedinačne elemente vaditi i o njima detaljnije razgovarati. Htio bih samo zamoliti naše slušatelje koji se žele uključiti u ovu emisiju da nam se jave, da pogledaju prvo naš blog, drugi put radio Tamo će vidjeti sve ove emisije. Na tom blogu mogu vrlo jednostavno i preslušati stare emisije i mi ih molimo da nam se jave sa svojim sugestijama, sa svojim temama i sa prijedlogom ljudi koji bi se uključili u naše razgovore. Kao što smo došli do gospodina Petra Vasiljevića, vjerujem da možemo još puno takih... Vasiljevića Petra, naći u istri koji znaju koji žele se uključiti u ove razgovore. I za večeras ja ne bih imala ništa za dodati, osim da vas pozdravim, da vam zaželim laku noć i da budete ponovno s nama iduće srijede u isto vrijeme.